by som vám prijal príjemný podvečer alebo dobrý večer, ale iste ste si všimli, že sa nám to nádejne posunulo ten čas a my sa tu stretávame zavidná že to také nádejné, tak ja vám poviem, že príjemný dobrý deň vám prajem, milí naši poslucháči, ktorí ste sa rozhodli, že opäť tú hodinku vášho času venujete nám a nášmu vysielaniu. A keďže je krátko po 18. minúte a keďže je štvrtok, tak to znamená, že sa tu u nás v Rádiu Slobodný vysielač v Bansko-Vyselickom štúdiu začína ďalší diel relácie Opony. A na ten dnešný sa ja špeciálne teším. tak teda nie že by som sa netešil, lebo tuto hneď ma opraví môj pravidelný spolu diskutujúci, že čo, či tie ostatné relácie nestali, za to, tak ja hneď poviem, a ešte skôr ako dám priestor niečo povedať, že iste, že áno. Ale treba povedať, že tá dnešná relácia bude predsa len výnimočná, lebo naznačím, že tu nesedíme sami dvaja s pánom doktorom Ludvíkom Nábielkom, ktorého týmto vítam. Dobrý a deň, dnevný, a práve, pán doktor. Deň. Tak poslucháči, ktorí si tam pozerajú ten náš program, Facebook a Telegram a tak podobne, tak isté si všimli, že dnes tu budeme viacerí a budeme tu v asi oslavnej nálade, predpokladám, trošku. Ja myslím, že do značnej miery. Do značnej, to lebo môži... budeme tu mať jednu jelantku. zámienku oslavnej nálady môžeme využiť aj na v podstate oveľa širšie ciele. Nebudeme venovať len jej tú reláciu? Nie. Je aj tak, aha. Ja som sa, že to bude celý čas iba o nej. My sa niekedy učili v Slovenčine také slovné spojenie, že nie len, ale aj a nie len, ale ani. Tak toto bude, myslím, že na jazykové jazykovedkynie ako stvorené. Jazykovedkynia, Mira Nábielková, sestra vaša, a to ešte nedávno sme sa tu bavili, keď ste tu posledne boli, O slovakistike, ktorá sa už asi prestala teda úplne vyučať, alebo už len tak trošku na Karlovej univerzite, kde ste vy práve pôsobili, tak dobrý deň vám prajem. Dobrý deň a ja želám dobrý deň všetkým nám tu, najskôr poslucháčom, poslucháčkam. Ďakujem. Na jubilantka. To, tak to znamená, že dnes to bude samozrejme aj o vás do veľkej miery, ale zistil som, že ako ste to ale nie, nie len nie, že, nie ale aj, ale aj. Nie, ale že, ale ani. Tak, Takže <coughs> takto to dnes bude. No dobre. Tak poďme na to, pán doktor. No a teraz všet, asi všetky prekvapím, lebo odbočím. <coughs> Neď na úvod. To je <coughs> úplne niečo, ale nie, je to, <coughs> je to v podstate radostné odbočenie, mm. lebo v prvom rade, a to spolu aj s mojou sestrou, Ideme pozdraviť moju milú manželku, ktorá nás počúva v nemocničnej izbe vo zvolenie, hmm. kde <ký> predvčerom úspešne absolvovala ako operáciu oboch kolien. A už dnes urobila pár krokov po chodbe s uh, pomocou uh, s barlami, ale zdá sa, že tá operácia dopadla dobre, dobre a, a rekonvalescencia už napadlo. Úspešne začala a Totiž je pre nás, pre všetkých a pre oboch, čo tu sedíme, hmm. mimoriadne je dôležité, lebo to je nevyhnutná podmienka, aby sa nám živé. ďalší hmm. život vyvíjal nejakým primeraním a úspešným spôsobom. Takže pozdravujeme Alek. Pozdravujem. No pozdravujeme samozrejme a prajeme naozaj skore uzdravenie. A myslím, že môžem hovoriť aj za poslucháčov, lebo oni vedia, že už tam tieto problémy boli. Keď sme totiž to spomínali vašu poslednú cestu po svete kde ste áno, teraz áno. posledne boli v Norsku, tak ste spomínali, že alebo ešte, ešte dokonca, dokonca ste, predošli, ešte boli, tých predošlých, tak ste hovorili, že obdivujete, že dala tu na tých bolavých nohách, že išla s vami po tých rôznych a, uh, atrakciách. Mesta, a podopádom, a kade, tade, teda všetká čest, a vidím, že všetká čest pokračuje aj naďalej, lebo to cvičenie zrejme, no ako aj podmienka, ona je rehabilitáčna Ona vie. Už sa začalo a teda držíme palce tak. jej aj sebe. Tak. Hmm. A poslucháči sa pripájajú, lebo vraj vedia. Tak vedia už aj to, že už má úspešne za sebou operáciu a ako ste pravili, rekonvalescencia sa začala, takže naozaj skore uzdravenie prajeme. Tak. No a teraz, prosím pekne, <coughs> Boris aj naši poslucháči verní dobre vedia, že mne sa občas podarí všeli ako poprepájať obsahy a témy, ktoré rozoberáme v našich Reláciách. takže preto sme už naznačili, že nie len, že ale aj, a nie len, že ale ani, lebo dátum 30. 30. marec, ktorý je ten významný a pre ktorý, a sme sa tu dnes takomto, v takejto zostave zišli, e, nepatrí iba našej míre. Míra má veľmi e, významné životné jubileum, e, nejdeme o Nebudeme ho špecifikovať, špecifikovať. nekbližšie. Kto ste si Alebo májde. sa možno ale ja alebo sa môže môže sama priznať. Áno, veď presne, je to 70. No, ale ja pekný vek. No, ale to sme hovorili jo, aj ne... viacerí, ktorí už tých 70 máme za sebou, že ono sa to posúva, že niekedy by, by to bola hrozná predstava, mm -hmm. a teraz je horšia 80. Zrejme, ak sa dožijeme pri 80, bude horšia 90. Takže... A ja to mám ešte úplne špecificky, pretože v našej rodinnej skupine uh, som bola najmladšia, čiže keď som sa ja dobatka, kto k tomuto... Dátumu, k, te, k tejto cifre, tak vlastne všetci už baj. Áno. už prešiel ce mm -hmm. 70. Za nimi dobiehate stále. Ale neviete ho behnúť nikdy, lebo za nimi sú kroče. Boli to aj miera, to je ako na lanovke. Keď ide, idú lanovky za sebou, no nepredbiedne tá hey, zadná hey. na tú prednú, hey. len stále postupujú hey, tak. rovnako. Pripomínam, aký si vybral Lučko prímer typický však. No tak lyžiarsky. Preto pekný, áno. No, a teraz teda poďme, aby sme to potvrdili tú, tie, tie rôzne prepojenia a dostali sa aj k tým ďalším osobnostiam, ktoré po primíre dneska chceme spomenúť. Vrejme, nebude veľa času na nejaké veľké rozvádzanie, ale, ale na spomienku určite. Takže začneme netradične ešte pred obrázkom a pred motom básňou Vojtecha Michalika. Host. No kedy sa narodil Vojtej Mihalík? No 30. 30. 30. marca. A, a teda Ale nech si do mňa rok, pred to 100 Pred 100 rokmi? 1916, čo je veľmi významné životné jubileum mm -hmm. a nájdeme aj toho ďalšieho. Takže Básen sa volá host a pochádza vlastne z cyklu Michalikových dialogov, ktoré sú všetky okrem iného dojímavé a ohromné a tento nám možno poskytne také odpichnutie k ďalšiemu rozprávaniu. Raďte si vybrať, akže chcete čosi. No rýchlo, zatvárame, šerí sa. Máme tu príma výber, kúpte prosím. Nie, hľadám pána Braxatorisa. Taký tu nebýva. Ba, spomínam si, ten teológ, či hotový už kniaz. No pred časom sa odsťahoval, kam si. Kam? Kto by sa tým trápil, prosím vás. Venoval mi aj knižku, totiž dosť je to tenké, veršov pár. Ja dobre viem, že o mne písal, ale také prosté je to, že riadka z toho nechápem. Vary vás ľúbil. Hej, no taká skrytá láska ma vôbec nedojímala. Do zabezpečeného živobytia bohato šťastne som sa vydala. Tak ďakujem, ja pôjdem. Ani iní nevedia, kde je. A zdá druhovia. A pozdravte ho, prosím, od Maríny. Od Maríny? Hej, hej, som Pišlová. Pišlová. Sladkovičová musa. No a ešte, aby nebolo toho dosť, na ten, ten úplný úvodový úvod. málo? <stres> málo kto bavali nikto spomezi tých čo u nás píšu veršom, nie je takým kompletným básnikom ako Vojtech Mihálik. Nie len, že jeho dielo je rozsiahle a žánrovo rozmanité, a to takisto v oblasti pôvodnej i prekladovej tvorby, ale ešte aj dátum Mihálikovho narodenia je poznačený básnickou súvislosťou pre naše literárne povedomie veru nieho Svoje narodeniny si totiž tento básnik pripomína 30. marca, teda v ten istý deň, v ktorý sa 106 rokov pred ním narodil Andrej Sládkovič. Je to pravda, že súvislosť náhodná. No a by sme nemali nikomu zazvievať, keby v nej chcel hľadať, aj čosi ako predznamenanie. No a toto predznamenanie sa týka aj našej dnešnej, Naše dnešnej jubilantky. jubilantky. Ako no. my doma hovoríme tety Áno. Tak. Takže Miločka okrem iného ešte aj takto, Prajeme ti všetko najlepšie. Ďakujem. Dech sa ďakujem. ti aj spolu s nami dobre darí. Tak, a opäť ďakujem. sa pripájame aj my tu v rádiu. Nech ste šťastná zdrava. zdravá. A inak k tomu, k tomu Sládkovičovi, tak to má pre nás túto špeciálne v Bystrici veľký význam, lebo Fara v Radvaní, tam on pôsobil práve a Boris, toto bude ďalšie prepojenie, ale to už nechám na. Áno, na dobre. Ale až keď príde čas. Ale tak ešte na toto príde čas. Dobre, mm -hmm. lebo to sú dôležité veci. Však tuto za dverami počujeme hlasy Milana e, Zajaca, ktorý chystá reláciu tu u nás pravidelne. Aj s Ľubomírou Slobodovou, reláciu z radosná a práve na tej fare. Tam oni sa stretávajú, ja tam oni... už dohodnutá s ním, že pôjdem sa nadýchať. Je tak, pôjdete Nebola tam. Som ešte. No, tak to je tá fara, kde Ani. práve pôsobil Andrej Sládkovič, no. no. a teraz teda môžeme ísť tomu obrázku. No. Na obrázku vidíte našu No, Áno. A vo svojom, by som povedal, pracovnom prostredí a pracovnom nasadení, ktoré nie len, ale aj ďalšie, mm -hmm. ďalšie použitie, znamenalo pre ňu v živote veľmi veľa. Prídeme k tomu. Isté nie je všetko že pochopiteľne, ale, ale prídeme k tomu. Čiže, je, máme tam míru ako učiteľku v kabinete Slovakistiky na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. A to moto minule, alebo nie tak dávno vecitovali v súvislosti s tou e, slovakistikou a s, s problematikou slovakistiky mm, mm. E, na Pražskej univerzite. Sme citovali Rudolfa Chmela, teda mirinho v podstate šéfa dlhoročného, dlhoročného, dlhoročného. A on sa pri príležitosti nejakého iného včasnejšieho mirinho jubilea vyjadril v e, tej súvislosti, že mire bola vlastne venovaná celá kniha. Kniha sa volala Kniha na míru v českom prostredí aj kniha na míru. Uh -huh, Zase uh -huh, také uh -huh, zvláštnosti, slovné hračky. Uh -huh. A e, venovanie tejto knihy, tohoto Almanachu, e, znelo nasledovne. Milá Míra, tento Almanach, samizdat, v tradíciách priam Hurbanovské nitry, je holdom jubilantke, ktorá na môj dušu spája to najlepšie, čo kedy ženy slovenské v kultúre načej vykonali. Je to dar mládeže českej a slovenskej žene, ktorá je darom slovakistike pražskej. Ja sa už len pripájam, ako starejší, aby som vyslovil vďaku najvyďačnejšiu za to, že ste, ale najmä, že ešte budete. A to dlho budete. Pekne napísal. Do ktorého si myslím, môžete pamätať aj ako niekdešho ministra kultúry však. Áno. Uh -huh. A za to spomínali ten tej dar mládeže českej a slovenskej tejto zácnej žene. Tak e, editorom té, tohoto Almanachu tejto knihy bol vlastne milý študent Jan Pišna, ktorý k tomuto e, chvilomu e, výrazy dodal. Budiš tento zborníček, co najrôznorodejší, nejrozmanitejší a nejbestrejší. ako vy, Miro od beletrie ke studiím od poezie k próze od viedy k humoru to však roží zde a vy ste jeho úbežníkem středem a sluncem až človeka napadá zdali nepocházíte z mytické slovenské vesnice Horizont <rý> všimnite jej tedy co výraz skromného projevu blahobčáni k vašemu veľkému jubileu od všech vyučujúcich a študentov slovakistiky takže toto bolo Obrázok, motto, blahoželanie. Úvodná báseň, úvodné slovo. A teraz už som sa narozprával dosť. Dajme slovo Jubilán. Tak. No, ďakujem za slovo, ďakujem za uvedenie aj predstavenie teda niektorých dôležitých súvislostí. A ja by som chcela ešte vôbec... No, teraz neviem, čo mám skôr povedať, tak najskôr poviem to, čo... Uh, som si tak zvažovala, lebo v, ne, v nejakom zmysle aj neprichodilo prísť no to, čo ste, Boris, vraveli, že ako budem centrom pozornosti, ale keď som videla, ako Lučo vystával si predstave tú reláciu, tak vás to upokojilo, tak, tak to upokojilo <laughs> v tom zmysle, že som si povedala, že áno, to vyhovuje mojej predstave, že nepríde mňa tu ani nejako vystatovačne, ani s nejakou prehnanou skromnosťou, ale že pri všetkej úcte a pokore zapojím sa do tej línie, čo on takto mm -hmm. chce priblížiť a že je to aj mne e, blízke, však napokon e, už aj vy spolu, aj ja keď som tu bola, sme hovorili o tom, že máme s vračekom silné vedomie kontinuity spoločenskej, národnej a že sa usilujeme prispieť k tomu, aby sa vedelo a nezabudalo. Čiže aj aj, aj, myslím si, že aj to dnešné má nejakým spôsobom do tohto sa uložiť mm -hmm. a, a nejako k tomu prispieť. No a dobre, ešte k obrázku, alebo k tým textom uh, ja, som, ja som nesmierne vďačná za ten uh, text Rudolfa Chmela, lebo si Nevislím, že to bola z jeho strany ako keby čistá, ale nejaká galantnosť alebo kurtoázia. On pozná našu rodinu aj, aj keď hovorí o tých ženách slovenských aj v minulosti, tak si myslím, že mal aj, ale nejde len o to o naše, hej, mm. že on hovorí ženy slovenské, čiže, čiže však napokon on veľmi krásne knihy napísal. Myslím si, že by sa to nemalo zabúdať, e, aj teda so zretelom na všeličo, že, že veľmi veľa urobil Rudolf Chmel pre slovakistiku, ešte keď aj na Slovensku pracoval, aj literárno v vednom stave a, a tak. A teda, a teda veľmi, veľmi mi to bolo krásne, keď som otvorila ten Almanášik a našla som tam mm -hmm. jeho slova. No a potom tie slova Jana Písnuvi, tiež boli také krásne. A teraz to chcem povedať, že ako vravím, uložiť sa do nejakého prúdu, že, že keby všetko bolo, ako by som chcela, tak teraz budem rozprávať o Janovi Píšnovi, ako pracuje v památníku e, v Prahe, ako píše o československých literárnych vzťahoch, ako kam sa vyvinula a tak no, ale... Nemáme no, nie je to, to tak. Nemáme my na to priestor, ale aspoň, aspoň takto som to povedala, aj že medzi mnohými mojimi študentmi e, sú veľmi rozmanití, a, ale sú aj takí, ktorí pracujú v tej slovakistickej sfére. A ešte to chcem, ak sa niekto pozerá na ten obrázok, že to je ten kavínne slovakistiky, kde už nie je teraz slovakistika. To bol veľmi dlho bol priestor, kde bola, ako mi som povedala, bolo tam starodálne zariadenie. Knižnica stará. A na tom obrázku vidno rebrík. Rebrík, po ktorom sa dalo ísť mm -hmm. až úplne hore ku knihám. Mali sme tam krásnu knižnicu, bohatú s knihami. Ja mám na to veľmi krásne spomienky. No, čiže toľko k tomu, a teraz k tomu, čo ľuďko povedal jedno druhé, že teda... Prinesol tú Mihálikovú báseň ako prepojenie a ja tú báseň vnímam ako veľmi silnú, dojímavú a v podstate aj smutnú však báseň, s tým, že nejdem k tomu príbehu, ich Sládkovičovskom a Marínovskému, ale k tomu, čo ona tam hovorí, že nerozumela veľmi tomu a že, mm -hmm. že, že je jasné, že básne mnohých autorov, to je, ako, o tom netreba nejako diskutovať, že nie sú pre všetkých. N nemyslím ako určené pre všetkých, ale nie každý si najde cestu v poézii a ale zase na druhej strane možno že, možno, že Marina má ten lepší osud, aj keď sa pozrieme na to, ako sa vydáva, aj s akými krásnymi ilustráciami, ktoré môžu všelipnú, všeliko ako istia traktor pôsobiť a tak. Rozhodi no bibliofílie. Aj, aj bibliofília tak. No a ja, ja teraz by som predniesla niečo zo Sladkovičovej Maríny a je to niečo, čo možno, Lučo, možno to Lučo počúval, ako to Mira opakuje a opakuje. To naša mama vybrala pre mňa na recitačné preteky, keď som bola na základnej škole. A mm. ja si... Tento uh, úrivok, ale teda je to viac strov, životom. Opakujem si to aj sama, ro pri rozličných príležitostiach, aj všeli kde som to prednášala. Pôvabné uh, bolo, keď som bola na tých távokách, teda, uh, som si to pripravila, tam povedali, že mm, no pekne, ale neprimerané veku. No neprimerané veku neprimerané veku no, aj vtedy, keď bola ešte malá a možno už aj teraz stále sa míňa tomu, kedy to mala pred ne, nemyslím ne, si nemyslím svet. si, že teraz je mi to neprimerané, pretože môžem sa aj sama to básňou privrávať niekomu a teda ja som asi vtedy nevedela, že máme zo sladkovy, čo asi mám ani máma rovnaký deň narodenia a, a teda to chcem povedať, že už ten začiatok prvej strofy, však to nie je začiatok básne, to je niekde uh, spomedzi, uh, sa to začína, že tie časy tajdu. A, a to, že aké zmeny nesú, časy, ktoré tajdu, niekam nás míňajú, alebo my. A zmeny nesú človeku aj spoločnosti že ten úvod je taký silný a taký pravdivý. Takže z Mariny. Tí časy tajdú, žitia obrazy myznú jak tvoje Blankyta a hneď zabúria výchry cez skazy hneď šťastia výzlne svitá. Za letom leto prúdko sa valí, ak to dnes ešte tvár svoju chváli. Zajtra už padá bez vlády. Hodina každá pás v Ale kto láske a kráse žije, ten večne zostane mladý. Mladosť, oči na horiacej túhy. Mladosť, vrelých citov skala. Mladosť, je obraz nádejnej dúhy. Mladosť, Ty lásky valhala. Mladosť, ty preroď života breji a zápalom stop mŕtvosti snehy, čo chladných srdcí moc kryjú. Ty duchom svojím vskries aj tie telá, na ktorých schladle starovou čelá smutné hory, vrázky rílu. Mladosť. Či tvoje milé zápaly nie sú. Ohne svetlnosol. Mladosť, či tvojich túžob kryštály nie sú slabou rána rosou, Hoj, načby by nebo mohutnosť dalo, keby madistve len snívať malo ľudstvo zlaté késy hory. Mladosti vednú. Mladosť je večná. Ona je v zvratoch časov bezpečná lebo z časou tvorí. Za čo je mladosť? 25 rokov? Rúžových tvári, hľať jara, či útov sila, či strmosť krokov? Toto sa všetko zostará. Mladosť je túžba živá po kráse, je hlas nebeský v zemskom ohlase, je nepokoj duší svetý, je tá hlútnosť, čo slávu hľadá, je kvetin lásky, rajská záhrada, je v prachu zaviatý. Tak, to je. A ideme sa prepojiť? Ide, ja som sa prepojil. Ide, že uh -huh. sa máme ešte to jednosľúbené prepojenie. To jedno jednosľúbené prepojenie. Keď som mala 40 rokov a mali sme také nejaké stretnutie v jazyke v jednom ústave, kde som vtedy už pracovala, uh -huh. tak niečo som tak rozprávala ako tak o živote. A jedna z vecí, ktorú som hovorila, bola, že... že no čo, čo všeličo, a že to 30. marca sa narodila aj Sládkovič a že Sládkovič o x rokov neskôr keď mal 42 rokov on čo bol rok 1862 v nikde kde pôsobil na fare krstil nášho prastarého oca hm. Anna Vesela Čiže, Aha, a ja som tam vtedy povedala hm. tak prastarý otec, to som už skoro ja. Čiže ja to tak cítim, uh -huh. temer, ako keby mňa bol sladkovič krstil. Uh -huh. Hej, a trošku ako keby sa to napájalo na to, čo ľúčo o tom prepojení uh -huh. uh, Mihálika so uh, sladkovičom. No, Bori sa, na to. No, Dobre, veď, ale veľmi počúvam zanietenie, že to je veľmi zaujímavé, ale ja mám pocit, že toto sme kedy... Zabudol som samozrejme my na to, ale to... myslím, že sme my... toto už niekedy tu spomínali. A ja viem, kde, Áno. keď sme hovorili o Tomášikovi, Áno. keď sme mali náš ministeriálik Tomášikovský v 20. Áno. začiatkom. No? Ale to bol priamy skok, ale teraz sme išli cez Mihálika. Teraz sme, teraz sme takto prišli, mm -hmm. hej. No, veľmi krásne. Nie, ja, ako mne, mne sa tak páči, ako to, ako to Lučo vystával. No a teraz, e, tam, ja teraz píšem, e, respektive už som napísala, ako keby, Boris, však to je tiež také krásne, že my sme... Ťahali, hej? rozvíjali sme tú Tomášikovskú tému. Áno, tu, áno, áno, áno. Tu. A mňa to vtedy inšpirovalo a popchýnalo, aby som si hľadala všeličo potrebné k tej téme. Mm -hmm. A ja som až potom napísala štúdiu, ktorá ešte zatiaľ nevyšla. Ona... V tomu Tomášikovi. Tak, ibaže no. ja som tu štúdiu venovala svojmu prastarému otcovi Jánovi Veselovi. Aha. Pretože aj v príprave na tieto naše hodiny, tu najšie, som si uvedomila, čo všetko zaujímavé tam v tej súvislosti. Pamätáte sa, my sme tam hovorili aj o tom prenasledovaní spevu národného, aj... Presne Tomášikovej hymny mm -hmm. o tom, že... Hej Slováci. Hej Slováci, že vlastne aj náš prastarý otec bol vyhodený do štúdii áno, áno. kvôli tomu. A ja som potom dohľadala toľko veľmi zaujímavých a krásnych vecí, čo si myslím, že, že by boli zaujímavé všelikomu. Ibaže, ibaže ja, Boris, a teda poslucháči, ktorí počúvate, vlastne upadám v tomto čase do nejakého veľmi zvláštneho rozpoloženia tým, ako som už teda na dôchodku, že si uvedomujem, že možno, že nie je už celkom jediné alebo dominantné moje uloženia toho, čo píšem v tom lingvistickom prostredí a že tak ako píšem do lingvistických časopisov alebo do literárnovedných, že to nie je pre každého načítanie. A ja by som chcela, aby veľa z toho, čo vlastne zistím, sa dostalo širšie. Čiže možno, že pôjdeme ešte aj cestou v nejakej posvety. Čiže nech popularizáčne to, idete robiť. Popularizačne, možno. Neviem, čo zvládzem, no. ale máme my aj túto líniu E, historickú no, sebe. Ja vás v tomto len a len podporím v takýchto popularizačných krokoch. A práve sa od toho odpichne, toho, od toho Tomášika, však to bol jeden v rámci relácie Opony naozaj pre mňa nezabudnutelný seriál tém, keď sme sa o ňom rozprávali. Však samozrejme poznuchači, ktorí nevedia, nech si to dohľadu nájdete to v archíve. Tomášik, o čo sme Ech. povedali a jeho Hej Slováci. Len to chcem povedať, viete, že ja som si to, aj, aj keď sme tie relácie robili, aj potom spätne naozaj som sa snažil niečo nájsť k nemu a, a skutočne, že tak minimálne ja keď vychádzam z toho prostredia internetu, tam tie informácie nie sú, čiže vy ste urobili záslužnú prácu, že ste všetky tie informácie dali na kopu a také veci vyhľadali a našli, že ktoré nie sú ani bežne dostupné a to je naozaj škoda, ak sa to ako keby že nedostane medzi širšiu verejnosť, a to skončí niekde v úvodzovkách, niekde medzi tými odbornými kruhmi, ale hej, k bežnému konzumenti hej. za to nedostane. Čiže, hej, ve, toto ve, dobrý presne, Vy ste sa boli tak dobre aj pýtali na všeličo a, a keď som vedela odpovedať, som odpovedala a to chcem povedať, že naozaj mnohé z toho v tých odborných kruhoch je aj známe. No. Ale zase na druhej strane všeličo, čo som do tejto druhej časti aj okolo e, Jána Vesela e, vložila, tak to nie je. To mi aj v e, slovenskej literatúre písali, že to je téma pre nich veľmi priťažlivá v tom podaní. No a ja by som ešte teda povedala, keď už sme pri tom, lebo už sa nebudeme potom vracať, je respektive trošku iná, že však by sme vtedy hovorili, ako vy, vyhodili tých študentov z teologickej teda z teológie bratislavskej, ako museli odísť, ako od, odchádzali časť z nich do Viedne študovať, lebo v Úorsku nemohli a vtedy prastarý otec v národných novinách uverejnil uh, sa to volalo besednica taká rubrika bola uverejnil text, ktorý sa volal zvíťazili. a ja som si tak ako tak zvieťazili, no tak co už a potom som si uvedomila že, že to on cituje že on citoval z básne Jana Botu ktorú Jan Boto napísal pri súvislosti so zatváraním slovenských gymnázií. Mm -hmm. Čo nebolo vyhádzovanie jednotlivých študentov, to bolo zatvorenie fakticky ústavov e, prípravených e, pre, vzdelávacích. pre vzdelávacích pre slovenskú mládež. Na Boto napísal takú básňu, však teda prečítam. To bolo, napísalo, odpadol kvetok jeden, červy nasýťte sa, Veď vám i tak dlhý deň nedali nebesá. Slávte si triumf sily, však to i Mongoli triumfy vráž slávili a kdeže sú, boli. Obtnite mladé lipitie vetve zelené, príde jar, sila skypí, koruna vyženie. Padol oltáro betí, junač naša zbytá, prápor svetý rozniesli barbarské kopytá, zvýťazili. No hamba na ich sedí zbroj. Hrad padol, ale pravda naša stojí. Zatkli prameň živý. Oj, deti sokolie, nebojte sa. Vôd majú ešte naše le. Vôd majú ešte našeho le. Mm -hmm. No a, a, a boto túto báseň potom modifikoval, pretože to, čo bolo v jednom čísle, odpadol kvietok jeden a tak potom menil na množné číslo, pretože a ďalšie gymnázium, a ďalšie mm -hmm, gymnázium, a ďalšie mm -hmm. a matica. Hej, že vlastne, vlastne všetko hm. takto, takto odchádzalo. No a, a tento náš starý otec, prastarý, nielen takto, že akože v tom úvode, odkazoval na Jana Botu, ale potom práve, že v texte odkazoval aj na Sladkoviča. A na báseň, Hojže Bože. A ja neviem, a neviem, či mám teraz čítať. Hojže Bože, no asi nemáme už nemáme, uh, nemáme čas. čas hej, čiže čiže vlastne však to si najdu uh, poslucháči naši, keď budú chcieť. Ale ja som si vtedy uvedomila, že ten text, ktorý on publikoval ako mladý študent. Ktorý bol vyhodený zo škol za to, že uh, si fakticky uh, ako samoukovia budovali svoje poznanie. Slo Oni nemali školy slovenské. Oni mohli mať školy, ale nie slovenské. Hmm. A keď si svoju identitu bujova, budovali a keď študovali si jedno druhe a vzdelávali sa a básne sa učili, tak ich potom vyhadzovali zo školy. A ja som si uvedomila, že aké to teda, aké to bolo, že to nie je ako niečo, čo by oni sa boli mali naučiť ako povedzme naši študenti v školách, ako nejaký kánon, niečo predpísané. Mm. Že oni si to vyvzdorovali. Že to bol ich vyvzdorovaný národný fundament. Že je to veľmi také dojímavé. No a ja teda cítim tú líniu. Tú líniu. No, no áno, že bodaj by nie, keď to sú predkovia vaši. Dňaz. A keby aj nevoli. Hm. Ale tým o to viac, že, že áno. Zládkovič, Mihalík, Amíra to, Ako sa to rýmuje. A rýmuje sa tom vzájomne. No, no dobre, pekne. No, teraz by bolo zahrať si, lebo ak chcete zahrať všetkých dýlenov, ktorých ste nahachistali... Zahrajme teraz toho prvého. Tu bude ešte... Ale ešte v ďalšom budeme pokračovať niečo k Mire. Ale už zahrajme tú prvú pieseň. Je to... Ja si pamätám od ako Mira bola tak sa, možno nie, nie najelegantnejšie povie, no vysadená nad Ilana. Som čakala, <laughs> aké slove sa so priletí. A to ešte, také dobré, ešte Lebo Naša mamička hovorila, že čo, čo tá mira, alebo čo ten Lučo hej, zase stvára, vysadol si na Somára. Tak... No. Takže... Ale Lučo, preruším ťa. Stalo sa, že nám referoval, neviem, ktorý z tvojich priateľov, že šiel nejako popolnoci nad ránom popod náš dom a cez otvorené okno Dylan. A on, že no, my za zase to má naša počúvať. Moja počúva, hlavu pána A Aj mňa otec e, nie raz prekvapil, ako počúval skupinu Lepčepelín alebo tak. Mm -hmm. Hej, zaujímavých rodičov sme mali. No, takže zahrajme pieseň. Niekedy možno Boris pred nejakými desiatimi rokmi sme ju už rali. <laughs> pame, už neviem, akej, neviem v akej súvislosti súvislosti mm. podľa mňa je to jeden ak nie vôbec najkrajší mužský duet, aký som kedy počul Bob Dylan a Johnny Cash spievajú piesen The Girl from the North Country teda devča za severnej krajiny čo mi do istej miery evokuje našu miru mm. Zahrajeme si ale predtým len tak jeden, taký kratučký mail. Ja som priznám sa aj očakával niečo v tomto zmysle, lebo keď príde Mira do štúdia, tak tieto maily väčšinou chodia tohto znenia, tak objavil sa opäť od posluchačky Júlie, ktorá priše, píše, že dobrý deň, dokázala by som vás Mira počúvať hodiny. Tá ženská jemnosť, čo v dnešnom svete tak veľmi chýba. S pozdravom Júlia. Aké mi to krásne. Tak ne. A ja by som jej, pani Júli dokázala rozprávať hodiny. Aj rada by som. No tak keď sa dáte na tú popularizačnú dráhu, tak budete mať nejaké tam publikum a môžete možno aj Juli hovoriť, keď tam príde na nejaké také stretnutie. V jedno okienko. Áno, venovať. Pripraviť. No áno. Ja buď. nie som až taká. Špolá nie, nie, aj tak? Nie, nie. Nie je špolá hlila. Dobre, ale už keď si to uvedome, to je dobrý terminologický, začiatok. Terminologicky je <laughs> značne <nespokoliv, laughs> Dobre. Dobre, tak si hráme a po pesničke pokračujeme. Chceš povedať termínovo? Termínovo. <laughs> termínovo. Toto vidíš, na toto by... Na toto, má... na toto by ju to to Ja If you're travel to the North Country Fair Where the winds are heavy on the borderline Remember me to one who lives there For she once was a true love of mine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 If you're traveling in the North Country Fair Where the winds hit heavy on the borderline Please say hello to one who'll understand for she was once a true lover of mine In the lord country fair where the wind in heaven on, on the whole border remember me no to one who lives at or No počúvate, milí naši poslucháči, dnes reláciu obhony, ktorá sa nesie, ako som už povedal, v takej trošku oslavnej nálade, a to preto, lebo tu máme jubilantku. Ja som okolo toho chcel veľmi opatrne našlapovať, a ani si nepoviem ten vek, ale keď sama prezradila, tak môžeme povedať jubilantku miru Nabilkovú, ktorá to nedávno oslovala bo oslavila 70. výročie, tak je tu s nami. Tak aj o nej hovoríme, ale aj o iných tých výročiach. Máme tu samozrejme aj pána doktora Nabilka, brata jej. Tak, tak čo, pán doktor? Čo tam máme ďalej? Aké no, prepojenia? Ja som si pripravil teraz skutočne niečo, čo by mohlo trošku aj predstaviť tú našu miru. Uh -huh. A myslím, presvedčený som, že som si nemohol nájsť lepšieho sprostredkovateľa ako je Mirina, dlhoročná priateľka, spolupracovníčka e, Maria Šimková, zvaná aj Šimčisko. Áno, aj mala sme ju volali. Dokonca. A, lebo ona napísala niekedy e, v podstate článok venovaný Mire pod názvom... Slovenská lingvistika v Čechách, opäť tu máme taký, takú drobnú slovnú hračku, lebo nie len slovenská lingvistika v Čechách, ale aj slovenská lingvistka. No a vlastne jednotlivé časti predstavovania Mírky uvádza veršami z predspevu kolárovej slávy céry ktorou, ktoré vlastne, tak to známe, hej, ale prečítam ich, ktoré znejú takto. Stuj noho, na místa sovkam, kolik ráčiš. K obloze Tatry, synu, znesce, vyvýše pohled. Nebradejí k veľkému všichyl, tomu tam se dubisku, jen vzdoruje s houbným až dosaváde časom. Však času ten horší je človek, jenž berlu železnou, v týchto krajích na tvoj slávie šidí chopil, horší než lidivé války, hromu ohnedivejší, zaslepenec na své, když zlobu plémneky Prejdeme si jednotlivé riadky a u každému poviem ja, čo povedala Maria Žimková a k tomu poprosíme miru, aby sa vyjadrila. Ak, ak Mária využíva ako isté východisko citát vlastne z hlavného diela predstaviteľa slovenského a českého národného obrodenia Jana Kolára, má na to niekoľko dôvodov. Niektoré priezračné, napríklad celoživotný záujem o dielo Jana Kolára, ktorým sa v rôznych časoch a rôznych podobách naša jubilentka zaoberá dodnes. Viem, že teraz pracuje na e, rozsiahlom diele príspevku venované práve dielu, ale nie len dielu, ale aj poslaniu a odkazu Jana Kolára. Iné, teda oproti tým priezračným, sú možno predsa len trošku odlišné na rozdiel od Miry, napríklad Jan Kolár bol kniaz. Alebo toto možno ani Vybor, Vyboris, ani naši poslucháči nevedia. Niektoré sú ešte nedosiahnuté, lebo podľa miry nábieľkovej nie je zatiaľ pomenovaná žiadna planetka, hoci jeden asteroid už meno nábielek nese. Aha. Ale, ale podľa, podľa mňa podľa iného nábieľkova. Tak. Hmm. Takže začneme s tým... Ešte, ešte skôr, ako, ako tak, začneš, povie, ešte. tak poviem ešte to, že nie je to také krásne, že si vybral on ich pozná to je, to je o tom, že Lučo má pozná a pozná aj tento text dlho však to pred desiatimi roky Mária by sa mm -hmm. a, a že vybral to, však hádam niečo z toho stvoríme a, a mne je to také krásne, že ja si ten text Márie Šimkovej veľmi, veľmi vážim on je s takým hlbokým poznaním tak celkovo, ale aj mňa, písaný. A ako už povedal, my sme veľa rokov spolupracovali v jazykovednom ústave Ludovita Štúra Ona píše, že lingvistka slovenská v Čechách. Hm. Ale my sme, ja neviem, no, nie celých 20, ale skoro 20 rokov pred tým jazykovednom ústave robili. Hm. A on je tak písaný, by som povedala... Aj s vtipom, aj aj s láskou. A aj za to som rada, že, že nám Márius prítomní, pretože to je o živote. Ju, jej životná cesta odviedla z linguistiky do klaštora. Do klaštora? A, a teda predtým, ale a to je jedna z vecí, čo by som ja rada aj využiť. Na čo by som rada využiť e, túto reláciu, že priblížiť ona Mária Šimková počas svojej práce v jazykovednom ústave vlastne položila základy a teda pevné rozvinutie Slovenského národného korpusu ako databázy slovenských textov v digitálnej podobe ktoré sa dajú využívať na najrozmanitejšie ciele na prípravu slovníkov mm. pre prekladateľov napríklad, na školskú vyučbu akože to je niečo také krásne a keby mali naši poslucháči záujem, môžu sa pozrieť na stránku e, jazykovedného ústavu, na stránku Slovenského národného korpusu a môžu si za tým predstaviť Máriu Šimkovú. ktorá. Že to je jej dielo. Áno. Mm -hmm. no, spolu e, s kolegami, mm -hmm. lebo to je Ej, dielo no, kolektívne. Je jasné, že asi sa ma nezvládala všetko. Tak. No, no. Takže ideme na ten prvý riadok. Stúj noho! Poslátna místa sa so kolik ráčiš. Pri všetkom pohybe míry Bielkovej, fyzickom i tvorivom, ju zároveň môžeme prichytiť v živote i pri vedeckej a pedagogickej práci, ako sa zastaví neraz až posvetnej úctie k ľuďom, k svojim predkom, predchodcom, učiteľom, ale i kolegom a študentom, k prírode, histórii, umeniu, všeomíru. míru, a možno nie až tak celkom samozrejme, ako by sa od jazykových vládatelov očakávalo v osobitnej úctek jazyku slovenskému, českému, ruskému, polskému, anglickému a všetkým ďalším, ktorými sa vo svojom pestrom živote stretla a stretáva. Keď píše, vedecky či súkromne, ctí a cíti slovo. No, ja si myslím, že nemusím ku všetkému hovoriť, Niečo, niečo konkrétne, lebo sú, sú také časti v marinom texte, kde by som chcela viac dodať. A toto práve nie je tá časť, kde by ste chceli viac dodávať, tak poďme k iným radšom. Je skoro taká explicitná, dá sa povedať. Boris, nepochybne chcela by som. <laughs> také keď nepochybne Luško, tak po, po, poďme nie, nie, ďalej. Nie, nie, poďme ďalej. Tak. K obloze Tatry synu vznese, vyvýše pohľad. A toto bude možno zaujímavé, Boris, lebo toto možno nie každý od jazykovetky neočakáva. Mm. Fotografické nadanie využívala a využíva naša mira Prirodzene nie len v práci, ale túto svoju záľubu prepája aj so vzťahom k prírode a k pobytu pohybu v nej. Ako dcéra Tatry, najmä nízkych Tatier, alebo skôr fatri, historický donovalský domšov, o ktorom sme už hovorili, mm -hmm. generácii rodiny nábielkovcov neraz potešila svojich kolegov exkluzívnymi zábermi slovenskej prírody, nie len z týchto kopcov a dolín. Isté vznášanie sa a poznášanie pohľadu k horizontom je pre Míru nábielkovu typické aj vo vedeckej a pedagogickej práci. A tu, tu niečo poviem. A, a poviem to, no však teda môžem povedať aj to, že mala som aj výstavy fotografické, fotografie z Nepálu, keď som bola o tom ťažkom životnom období. Aj mi to pomohlo, aj, aj, aj tak. A, a v konečnom dôsledku úplne nečakane priateľa pripravili výstavu fotografií aj v Bratislave, aj aj frahe. Nebolo to jednoduché tutlať, aby sa to nedozvedela. Ej, ale bolo... Je aj, aj tak, že, to, že je pripravená tá výstava, aha. A, to bolo, a, bolo, to bolo veľmi. a potom sa to aj prezradilo nejakým niecelkom <coughs> pred, predvídaným spôsobom, ale, ale ja som vedela, že sa niečo chystá a vraví, ale čo, ale čo sa stane? Však, však ja tam omdliem. A on hovorí, <coughs> nič horšie, čiže vás počká, nič lepšie sa nemôže stať. <coughs> Takže takto by to podával. No... Čiže ja, ja za seba e, môžem dodať, že fotografujem teda nielen výšinné, nielen Tatry, ale celkovo mi je fotografovanie taká jedna krásna cesta, alebo jedna z ciest, ako splývať so svetom. E, nejako tak v zmysle ako že, že po stoji chvíľa si krásna, aj keď rozličné môžu byť. A, ale teda, ak nie krásna, dajme tomu, tak jedinečná mm -hmm. a s očakávaním, že čo sa ukáže, že, že čo ostane zachované na tom obrázku. A často to nie je vôbec to, čo človek reálne videl mm -hmm. a, a čo čaká. Mm -hmm. A, a mm -hmm. niečo môže byť slabšie, zachytené, ako čo vnímal, niečo silnejšie. A, a tak aj pre seba si... Ale, ale ja rada to uvidené. A, a možno, je to, možno sa to nejako dotýka s napísaným, s tým, čo píšem, že rada ponúkam iným. No a, a vrátim sa ešte k tomu, ešte, ešte, však, však už, toto je také krásne, čo uh, mm. <laughs> chcem povedať. Súvisí to... Chcem, chcem k práci a k iným ľuďom ako nejako prekročiť a písala som nedávno štúdiu, keď mal Anton Habovšťak, ľudia ho možno poznajú v našich poslucháči ako aj autora rozprávok, on bol lingvista, veľmi významný a ja som o ňom písala ako o autorovi špecifických typov slovníčkov, ktoré boli pridané k vydaniam literárnych diel, čiže ako bol literárny textový lexikograf. A som sa zaoberala, respektíve pomenovala som štúdiu slovom hor. hor ktoré on spracoval k hvězdoslavomu nejakému, už neviem, ktorej knihe Hviezdoslavovej. A, a toto v, v hor, čiže ako voz vysok nahor, hore, Hviezdoslav používal vo viacerých veršoch. A, a to, čo ona, Mária, písala, že isté vznášanie sa, poznášanie pohľadu k horizontom, tak, tak mňa tak dojalo veľmi, keď som to stretla uh, Slava v jeho prechádzkach jarom, v básni nazvanej Brech vršok bralo hola katier štít. A, a on tam má takéto verše, a preniknuté zážitkom veleby také vznešenosti e, A ja si myslím, lúčo, že to poznáme aj z tých našich silvestrovských výstupov hore nazvolen, keď človek je ako ten všeho mír, akože blízko a, a fakticky pri vnímaní tohoto tej krásy sveta a a toto, toto, toto nepatrí, Boris, k tým, naj... akože sme hovorili, že... Toto to... nie je to úplne to, k čomu sa chcete. Nie, je ja. to, je. Uh -huh. Ale že keď písal Hviezdoslav o Tomášikovi, uh -huh. tak to boli také prístupné verše. Toto nepatrí úplne medzi také uh -huh. najveršie. Tak on tak píše, ako o sebe alebo o človeku. Tak vstúpal hor a vstúpa. Vôkol seba nebeských kmit motýlkov tých hudby nesvrtelnej veselý sprievod. Pod ním dohlbín zapadajúci zvon od slávnosti. Žalm mora, vonný šum hôr, človečenstva, zbor velepiací, veniec rajských hrají, slncami skvitajúci v slávokráč kol, kol božskej hlavy tomu zjaveniu prítomný v duchu zvláštnou milosťou, bleskom vnukom ducha úžaslý, som na kolená sklesol s bielkom To ste bielkom to je ako s že preto znešenosťou klesol som, ako ste vieľko. Je to také ja Pozerám na brata a to je môj už jasné, že máme zúfalo Práčom, málo času. Brat je zúfalý z toho, že z Mihálika a Sládkoviča už máme Habovšťaka a Vezdoslava. A, a, a, a je jasné, ja a teraz do toho všetkého už zistí, že ani tri pesničky nezahrajúme. V žiadnom prípade možno, možno ani dve, lebo No, no, dobré, už ako je, tak je. No. <laughs> Nebradejí k veľkému přichil tomu tam se dubisku. Dobre, skrátim to. <laughs> tu sa chcela tela povede. Že... ešte ja som no? Dobre, poď. Vieme, čo alebo kdo bolo dubisko v kolárovom speve? Z osobného poznania Miry Nabielkovej a jej života môžeme usudzovať, čo alebo kdo sú dubiska v jej živote. Rodina, vzťahy, príroda, kultúra, história, jazyk, práca. A naviše možnosť vždy sa k niekomu a niečomu prichýliť. Tak. Dobre. To chcem povedať len v krátkosti. Mm. Že ja si nosím to kolarovské dubisko v sebe rozličným spôsobom aj som napísala asi pred 15 rokmi štúdiu jazykovú jazykovednú volá sa, že doviska, knižická psiska a iné modifikačné substantívne deriváty v slovensko-českom pohľade, nejdem vysvetľovať modifikačné a iné deriváty ale chcem povedať to že v tom slovensko-českom pohľade je zaujímavé, že česí tento typ zveličených podstatných mien až tak nemajú. Majú niečo... Nemajú, že, že dubisko, dubisko a to, to, to oni ručisko, nožisko, v mm -hmm, mm -hmm. žiadnom prípade, psisko mm -hmm. a, a tak. Ale majú pardon, ano? Borisko. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Zdrobneniny majú, aké, ale... <laughs> aké pekné. <laughs> no, a teda to, to, že vlastne, že sa nám vyvinuli, ej, že sa nám vyvinuli aj pomenovania milých alebo malých, e, teda nejakých javov ako k dubisku dub, dúbok alebo dubček. Dupček <laughs> Nie je milá podoba dubec. ale tam sama vnímam viac to milé, pekné pozitívnym vzťahom, neže by bol malý. Mm -hmm. Hej, že vlastne, vlastne táto prípona ec, že tam sa slova aj rozišli. ako klin, klinec, zvon, zvonec. Hej, že pomenúvajú rozličné mm -hmm. mm -hmm. veci. No a, a teda, teda toľko k dubisku. Potom tu máme, že jen vzdoruje s houbným až do dosáváde časom. Celá rodina genéza mery nábielkovej zakorenená v spoločenských, kultúrnych a vedecko-výskumných dejateľoch. Napríklad botanik František nábielek, lekári, významní protifašistickí odbojári, geofyzik Ján nábielek, i jej vlastné prežitie rôznych, rôzne ťažkých a najťažších časov. Možno napokon prispeli k tomu, že aj jej fyzicky nemohutnú, nemohutnú postavu Môžeme prirovnať... Nie, to nemohutnú mi nejako nešlo cez ústa. To písala už dávnejšie. Dávnejšie, Môžeme prirovnať k dubisku stromu, ktorý vie, kde má svoje korene, košatí sa na rôzne strany svojich záujmov a pôsobení a poskytuje útočisko i inšpirácie. Túto jej mohutnosť si všimli a ocenili aj iní. V roku 2004 dostala medailu v Masarykovej univerzity v Brne za prínos k rozvoju českej slovakistiky a ako napomáhateľka budovania mostov vzájomnosti medzi Čechmi a Slovákmi, toto je citát z predstavovania laureátov je aj ceny Mateja Hrebendu za rok 2014. Áno, tak tu by som mohla a aj som chcela veľmi veľa, ale... Ako sme? My, už sme, my, my sme už sme Už koniec. My sme už končili. Mm -hmm. No dobre, tak viete čo? Dáme si čo? pokračovanie. Dáme si pokračovanie? No, ja si Stojí myslím, to že... za to? No. Ja myslím, že by aj stálo. No, presne tak, však čo budeme? Nebude, nebudeme my sa ponáhľať. A jedino, kedy nebudeme my to predčasne končiť, urobíme si my pokračovanie tohto. Tu. Dobre, však nebolo vrátime dopovedané. Sa, vrátime sa k Márie Šimkovej. No. Tak? Dobre. Nakoniec happy end. happy end. Akože, my sme o tom hovorili s no. Lučom a ja som si myslela, že nie, Boris. Že, že ale... Akže som, sme Mihálika. Akže som aj sama prijala tú koncepciu, že to nie je o mne, no. tak to môžeme no. ešte Dobre, rozšíriť. Tak, Dobre. Pán doktor, vidíte, Mira sa nebráni, tak? Tak? Pokračovanie? Mira sa nebráni, no. Čupá mi sa tohoto obával svojím spôsobom, že uh, mne vlastná disciplinovanosť nie je úplne vlastná všetkým členom našej najbližšej rodiny. Ale dobre, ja budem rád, ak budeme pokračovať. No. No, tak sme... a, a možno aj pani Julia. No áno, vžak, keď ona povedala, že vás vie počúvať dlho, tak sa iste potešila, že vás obeď bude počuť. No. No, možno, možno zalamuje rukami. Veď no. nemusí. <laughs> No, ale ja si myslím, že sa potešia nielen ona, že budeme pokračovať. Asi, asi teda čak o dva týždne. Nie, si dáme. O dva týždne? No, no. Dobre. Dáme. Dobre, tak dáme si teraz tú záverečnú časť. Jednu, jednu si dáme. Dáme si, dáme si jednu z toho sa rozlúčime, jedna dajme nám ešte si, ostane. Najmä si tú ten druhu. pohár. One, one more cup of coffee. coffee. For coffee. A roll. Lebo to, to je trošičku aj omyry našej, zase. Mm -hmm. Lebo ona pije kávu ktorúkoľvek dennú, i nočnú hodinu. A potom... Spí. A spí? Ja, že, e. bú, že potom buntoší? Nie, nie, nie. O, Rovnako buntoší a nebuntoší, či si, si dá tú kávu, alebo nedá. Ale ona si ju dá. Ale ja to mám presne takto isto. No, áno, že kľudne to, si môže to, dať kávu áno. aj o 12, ale ja, mne to nerobí také, že nezaspím potom. Ja, ja pravý opak. Ja e? ju ja, ja mám rezervovanú na šoferovanie. Že keď potrebujem povedzem, v noci potiahnuť, a dám si tú kávu, tak väčšinou... No ale to máte dobre, lebo vy viete, že keď si ju dáte, tak naozaj nezaspíte. A to, a to pri šoférovaní, nočných službách, keď ste v minulosti Napríklad mali aj, a kde, aj, kde, kde sa, sa hodí. Aj, tak si tak Predstavte dôležité. náš život s mierou, že... My by sme si aj dali, že aby nás to vzbu, povzbudilo, nezaspíme. A dáme si a zaspíme. No <laughs> to život. Váža život vyrobia ja. No, presne no. tak. A ešte som niečo chcel povedať, aby to v tejto chvíli vyšlo. Nevadí, čo ste nedopovedali. Tak dopovie za vás pesnička od Dylena. Dopovie pesnička od no. Dylena ešte jednu šalku kávy. Tak. tak? Ešte jednu šalku kávy a ja chcem povedať, že prečo som ja túto pieseň vybrala, lebo my sme naozaj veľmi liberáli, čo. A to je moja pieseň, veľmi krásna aj hudobne, je taká, že podľa mňa e, naozaj je dilem v tom spoznateľný akokoľvek. A je to, je to pieseň, ktorá je. O, slobo o slobodnej bytosti ženskej, už nebudeme ju nejako bližšie lokalizovať, ktorá, ako on hovorí, že tvoja lojálnosť nie je určená mne, ale vesmíru nad nami. <rý> a, a, <rý> to je pekná a, uh -huh. a, a teda, a všeli, čo tam hovorí. A mne, mňa vždy fascinovalo to, čo ako... Neviem, či ma dosiaľ fascinuje, ale, ale môžem použiť ten svoj zážitok predchádzajúci, že... Ale... Ako to on tam má? Že... Tak to tam píše, že... Tvoja rozkoš nepozná hraníc. Tvoj hlas je ako škoveránok. Hej? Niečo nežné. Ale tvoje srdce je ako oceán tajomné a temné. Van. Takže toto si Loka. pustíme. Na tak. A ja ešte predtým chcem povedať, že napriek tomu, že celá moja koncepcia sa zrúdila, vôbec neľutujem a som presvedčený, že nebolo to na škodu tejto relácie. No. no. Ďakujem. Len veľmi veľmi si ustúpil. Je to veľmi krásne od teba, drahý brat. No. Dobre. Takže vám, vám ďakujem. Ďakujeme. Náďau, že o dva týždne sme tu teda opäť a dopovieme, čo dnes sme nestíli, tak? tak? Tak. A rátate s tým, že sa zase zrúti koncepcia, ktorú nie, nie, nie, to už bude musieť. Už bude, budeme disciplinovaní, dobre? Nie, Mira príde a ani slovo nepovie. <laughs> a vtedy môže koncepcia zachovaná ostať. Dobre, tak sa majte. Ja tak, sa tak, tak sa majte pekne. Takže, ďakujeme pekne a všetkých no. srdečne pozdravujeme Všetko najlepšie. Tak presne. Ďakujem. Tremble